As-salamu ala rasulillah Shiku e së të ndërruar As-salamu alaikum wa rahmetullah Pacea dhe bekimi i Allahot qofën bë ju Për ndrimet, lafdrimet tona i vetëm të kojnë vetëm Allahot të madhruar Vepra tona, fjale tona Qofshin për Zotin e madhruar Zotin është përblef për mundin që e bëjmë në adhurimin ndajti Pacea dhe bekimi i Allahot qofshin bëj të dërguar në fundit Muhamedin Alehi Salatu Asram, bi familën e ti, bi shokët e ti, dhe nbe gjitha da që ndikin në rrugën e tyre dherën e ditin e fundë të kësaj bote. Që ku e së ndërruar? Pa dëshim se keni kaluar një ditë sëtë, sëtë dhe pak të lathshme në agjerem. Zoti u apronofë të agjërimin e juaj. U amuncovë që gjithë dhe mund që e shpenzoni në adhurimin e Zotit. Gjithë dhe përpike që e bani, partikular obligime ayuya ndaj Zotit juaj. Zoti ju opaguf më të mirën këtë kët botë, në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe bëhuni të bindur se më të vërtet do të jetë kështu. Më të vërtet për çdo mund, qoftë edhe më i vogël që e bëjmë. Çdo sakrificë që e bëjmë për Allahun e mëdhëruar, Zoti do të na shpëlbojë. Madje ky shpërblyem do të jetë shumë, shumë më i madh sesa vepra që kemi bërë. Andaj sot më të vërtet jemi në muajt e verës dhe është pak më problematike të agjerojt në krasim me muajt e dimrit. Mirë po, ajë cili e adhurën Allahën e madhruar, kënësie e adhurimit i abën që të harën cilën stinër duke kërër këtë adhurim. Prandaj, për para pleqet, kër janë pyëtur për agjerimin e tyre si kam pasë mundësi që të agjerojnë e kam punën e për arra, E si kanë agjeruar, duke që në punë të vështira, kanë thënë, nuk është me nëgjenim, po është me i tikatë. është me bindje në Allahun, me bindje se Allahua ka kërku për neve dhe ne e krymë si kurse duhet. është bindje se Allahun në shpërblen dhe ja vlenë për atë shpërblem, ja vlenë për Zotin, sakrifit edhe më te përse kjo që nga po e bëjmë. Andaj, jetën e me këtë shpresë, për jetën e knasin agjerimit me këtë kuptimë, që shpresojmë se Zotit do të nëjë falë mëkatët tona, do të nëjë përmirësën gjendje tona, do të nëjë regulonë raportët tona me Allah më fillim e shpaste dhe me zvete dhe të jemi të bindur në shpërlimin e Zotit. Se të qoftë, i kthejëm i ne emisionit tonë. Emisionit që e kemi emertuar me heret në kërkim të adhurimit. Dhe para se të fu të mine, kërkim tek të këti adhurimi kemi folur për disa stacione, të cilat domosdoshmë jë do adhurues, çdo kërkues i adhurimit duhet t'i kaloj. Deri sa kemi ardhur tek dera e kopshtit të adhurimit të Allahut Azogj. Kemë thënë se si kjo derë është e mbyllur dhe hapet me një çelës dhe ajë qelsë kemi thënë si ka dhëmbët e vetë, dhe kjo qelsë kemi përmendur se është fjala La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Pasë që kemi kuptuar drejt këtë fjallë, e kemi kuptuar do me thënin e kësoj fjallë mua ashtu, si kurse ka kërkuar zoti prej neve, dhe kemi kuptuar kusht e kësoj fjallë, që ne i kemi mërtuar si dhëmbët e këti qelsi, tashmë e kemi më rituar që të futimi në këtë kopsht. E kemi hapër dherën e kopsht të adhurimit, ta është dëshëmë të njoftohemi se qka është adhurimi i zotit të madhruar. Qka në në kuptojmë ne, kërthemi se duhet të adhurim Allahun, e drejt e Allahot është adhurimi, ne jemi kryuar për të adhuruar Allahun, qka në në kuptojmë me këtë adhurimit? Ndo shta, dikush që në ka përcilur dheri me tani me ndonë se me fjallën adhërim kemi përshërim që që ndrojmë në gjami. Andaj, në basë të këti kuptimi, dikush ka më nëzit me ndonë se nga ne është e kërkuar që veç në gjami të rrim. është e kërkuar që të i lojmë punët, të i lojmë angajime tona, të i lojmë sudime tona, të i lojmë hullumtime tona, të i lojmë angajime tona, të knetësi tona, gjësë antalim, nga se, jemi kriuar për të adhruar Allahun, dhe angazhimi me gjithë dhe gjë, që nuk përpudhet me këtë qëllim është, shperfil e këti qëllimit e krimit, andaj duhet që shkojmë në gjami, dhe vetëm atë të rrim, të falemi vazhdimisht, dhe të miremi me punë të gjamis. Kështu dikush me ndonë. Dikush të të të mëndonë se, Adhurimi është namaz, duhet mufal, duhet me ngjinu, duhet me shku në çabe, kush ka parë. E duhet e duhet e duhet e kështu me radh. Do thot se adhurimi është mos me pi alkol. Adhurimi është mos me porrë drogon. Adhurimi është mos me kry pun tek çji e kështu me radh. Dhe më kaqj përfundon sërimit i adhurimit. A kemë përslim ne këtër këtë që u cekë më herët kur thime se duhet të adhurim Allahun Azogjan? Pa dëshim se kjo që përman se duhet mu fal, e duhet ma gjeru, e duhet, e duhet, e pastaj se duhet të largomi nga pun të këqia, nga vez të këqia, pa dëshim se kjo është adhurim, por është një pjesë e adhurimit. është një pjesë e avrim e uiter jo adhurime në kuptimin e adhurimit dëshiroj të kuptojm se e tërja e ta jon është adhurim pa e kuptuarm ne si duhet këtë adhurim edhe knacid tona edhe argtimi jon edhe lojrat tona në çofse në çofse bërujnë nga kuptimi i drejt i adhërimit të gjitha të gjitha dhe tjen në logarit të adhërimit dhe në fund fundin logarit të shpëllimit ton andaj po më duke se po më ngutni që ta përmendi definicion e adhërimit qka është e adhërim pro mas e shenë ka adhërimi veç namaz mas nuk shenë ka adhërimi veç agjërim pasi nuk qenë ka dhurimi veç mele në gjemi, qëka është kjo dhurim? A dhurimi shumë ma i ma se kjo. Nga sa dhurimi është që dhimi jetës, gjitha segment jetës tonë, gjitha kohë e jetës tonë, duhet të jetë a dhurim. Sjetë herë. Ne kemi cikë në takime të të në të kaluara, se nevoja jonë për Allahën e zo gjellë, dhe adhurimi jo ndajti, është i natyres dëvashdushme, i natyres e pandër prerë. Në qovëse, në qovëse, mendojmë se adhurim është vëtë ma gjerimi. Atër ne e kemi adhuruar Allahun një muaj, nësë një mëth muaj e kemi mbetur pa adhurim. Do të tëtë, si mbës kësoj matematike, si mbës këti si lëgaria, ne e kemi adhuruar Allahun një muaj, ndërsa nuk e kemi adhruar një mëdhët muaj. Mirë, namazë është adhurim, në qëfë se marim namazën, ne përthemi se 24 uartë e njeriut duhet tjenë adhurim. Namazë i ditorë është 5 herë. 5 herë ndit e kemi obligim më u falë. 5 herë ndit nëse e mbledhëm këtë namazë, sa delë, Në kohë, sa kohë në mërë Sa është kësë gjatëja ti Sa do dhe Një orë, një orë e gjysë As pak, as një minut më të e për Mirë, ditë e ka 24 orë Kum betë 22 orë tjera 22 orë e gjysë në tjera 23 orë tjera, kum betë Do më thonë Nuk është vëqë namazë A të radhurim Ka të qka për të iksaj E tërjeta është radhurim të Por sërri po insistoj po këm ngulin kët kuptim. Ata çka është adhurimi. Cili është definisioni i yazrime kë do të jetë për okupimin në vijë me bashkë me juve. Diktatorët islam kur e kanë definuar adhurimin e kanë bërë kët përmes definimeve të ndryshme, mirëpo që të gjitha që gjitha definime e japi një rezultat. Andaj, normal, nuk dëshërë që t'ju angazhoj dhe t'ju preokupoj me definimit ndryshme, se se ka definuar kë, apo aja, apo kësë më radhë, nga se thasht të kefunit kë dalim me styre, është dalim në ndërtimi vetëm e nuk është dalim kuptimi. Do t'a zhjedi një definim, nga definimet në është ta mëtë përhapura, mëtë njohra, por 98 dhe më të kapshme për neve. Kjo definicion së të kështot. Adhurimi i Allahut është një emër për mbledhës. Adhurimi i Allahut është një familje e gjërë që përfshin që antartë të kësoj familje janë. Gjido fjallë dhe gjido vejpër që zotë jetër. Dhe nërën tjetër adhurim është të ljarguarit praktisia e gjdo fjale dhe gjdo vepre që zotë nuk jetër. Kjo është adhurimi. Këtë adhurim pa e kërkojmë si realizohet se që në fjale dhe vepre që jetër Allahu, kjo në mbetet endë, nga se jemi endë në kërkim të adhurimit, jemi endë në rrugë. Mirë po, tërë këtë ko që kemi folë për adhurimin, se është që lejmi kriimit, se është raport mesleve me Zotit, se është e drejt e Allahut për këtë kuptim të adhurimit kemi folë. Adhurimi është gjdo fjalë, gjdo vej për që Zotit e dëmë. Andaj, adhurimi nuk është vështë në gjami, adhurimi nuk është vetë në shtëpej, Adhurimi është kudo që ti jesh. Prandaj, shikuar se nderuar. Përmes insistimit të vazhdueshëm që të jemi adhuruar te Allahu tazojjel. Përmes argumenteve që kemi folur deri më tani, se duhet të adhurim Allahun azojjel, besojmë se insistojcha të bëheni të lumtur me këtë adhurim. Nga se Zoti ka dashur kështu Zoti ka bërë që jetë a jonë të jetë vazhdimisht në adhurimin e ti përshka këtë lëmëturis tonë, përshka këtë rhatis tonë, e jo përshka këtë nga rkesis tonë. Pra ndaj, kur them se duesh të adhurosh Allahun, nuk them asesi se duesh të abraktisës të këtinë, gabim. Kur them se duesh të adhurosh Allahun, nuk them se duesh motërë ndërruar, të mbetësh e mbyllu në shtepin nga se nuk gëdzan, nuk gëdzan të dalësh nga shtepia, nga se po dole e theve adhurimin e Zotit. Nuk them kështu, nuk është këtë islami. Në qovë se them se du është të adhurash Allahun, mas e kupta se kja do të thatë haraj e rëgtimin, haraj e knajësit, haraj e lumë të rinë, do të mbetësh vazhdimisht i burgosur, me obligime dhe me kërkesa, të slatë, vazhdimisht do të pa mundëson që tjesh i arektuar, i lumëtur, i knaqër e kështë marat. Kur të them se du është të adhoresh, Allahun nuk them braktisë e shëqërinë, nuk them izolahu, nuk them ek, bëhu pjesë e shëqërisë, bëhu pozitivë, në dihmoj vendit tëndë, në dihmoj familjes tëndë, Shëqërahu, arkëtahu, kalapushime, verës, edimnit, knaqo, dhe në fundë-fundit, a dhuraj Allah në më dhuruar. Po më duke se disa janë tësh duke thënë se që shka mundësikja, që të pa mundës me kjo. Në thëmë se a dhurimi nuk përkufizot në thjalë apo bevrat të saktuara, Në thamë sa adhurim qenë ka gjithdo fjallë që Zotja dërë, qenë ka gjithdo vepër që Zotja dërë. E atë që ka e donë Zotja, pa dëshim se është në dobinë tonë. Atë që ka e donë Zotja, pa dëshim se i kontriban lëmë turistë tonë, pa dëshim se atë që e donë Zotja silë, pa që dhe siguri për neve. Dhe thamë sa adhurim është të larguarit nga që të senë që Zotja e urënë. Zoti kur urën diçka, a ka interes të ta urrën nëse Zoti e urrën alkoolin? A e urrën për shkak se Zotiin e dëmton alkooli apo për shkak se na dëmton neve? Përgjigjuni. Për shkak se na dëmton neve. Nëse Zoti e urrën drogën, nëse Zoti e urrën prostitucionin, nëse Zoti i urrën gniestrat, shpiftjet, trillimet e ndryshme, a për shkak se ato dëmtojnë Jo, po për shkak se neve na dëmtojnë. Ata ranë në adhurim vetë të mira kemi. Nëse e adhurojmë Allahun sikurse duhet, duke insistuar në fjalët dhe veprat që Zoti i don, dhe duke u larguar nga fjalët dhe veprat që Zoti i urën, ne praktikisht kemi bërë çka? Ne praktikisht kemi kërkuar vetëm atë që na bën dobinëve dhe kemi ikur vazhdimisht nga ajo ja që na bën dëmneve. Ky është adhurimi. Andaj, për këtë arshu e Zoti në ka kriuar. Që të knaqemi, mirë për të knaqemi si njerëz, që të rëktojemi, për të rëktojemi si njerëz, që tjetojmë, për tjetojmë si njerëz, për këtë në ka kriuar Allahu i madhruar. Dhe kjo është kuptimi i adhurimit të Allahot të madhruar. Andaj, i themi shkënstarit, Adhuraj e Zotin duke i studuar dhe mësuar ligjet e Zotit dhe duke i përdorër këto ligje si kurse dënë Zotit. Vazhdo rrugën të ndër, mos i ndalë studimet, mos i ndalë hulimtimit e tuja. Gësit e ke funit ajo që e duke studuar, ajo që e duke e kërkuar, ajo që e ke zbuluar, Zotit e ka kryuar. Shkenstarat zbulojnë, atë që Allahu e ka kryuar. I themi të pasurit, vazhdo në pasurin të ndë, vazhdo në rritin e bugjetit të ndë, vazhdo në rritin e pasurin të ndë, mirë po, për mes rrugëve që i dënë zoti, për mes rrugëve që i kaliuar zoti, dhe shuze e pasurin si kurse dënë zoti. I themi kruas, arktahu, del, për e to jetën, mirë po, konfarmë, Dëshirë se zotin nga se aje të njehë mësë mirë Aje njehë mësë mirë nga të shmërin tënde Pra ndaj aje dinë mësë mirë Se qka është e mirë për ty dhe qka është e keqe për ty Ti që i em pozit Ti që i ke autoritet Atyrri Adhurimi i Allahut nuk të dëtyran që të leshë pozitën Adhurimin dhe Allahut nuk kërkan që të ikësh nga pozita Ase si Atyrri, mirë po, kërkoj e pozitën si kurse dënë zoti, dhe shuëzë e pozitën si kurse kërkanë zoti. Kjo është meqë. A nësi pas kuptimit islam, jetë ambetet jetë, angazhime mbetën angazhime, pasuri ambetet pasuri, knacit mbeti knaci, vetëm ne i ashtojmë kësaj një komponent që gjithë dhe këture unështë u ajep një kuptim të pasachem pastaj gjitha këtyre u ajep një frim tjetër një freskit tjetër aja është bëri gjitha këto mirë po. mirë po në konsultim me Zotin dhe është sikur se dën Zotin te i kalej problemet me Allahun nga se sikur se kështë thë një djetar më heret gjitha problem që jenë balavashuar me te gjitha të lashe që më ka goditur në jetë në kësaj bote, e kjo bote është e tithë, nuk ka jetë pa probleme, nuk ka jetë pa të lashe, nuk ka jetë pa sprova. Kjo djetarë thot, sahëri jam balafachuar me ndë një sprov, me ndë një të lashe, jam drejtuar kësaj sprova me këto fjallë, duke i thënë. Oj shprov, oj problem, o të lashe a ja ime, sa do që t'jesh e madhe, Unë kam një zotë që është me i malë se ti. Kaqë? Par e të i problemet me zotin, par e dhe knacit me zotin. Kjo është adhurime që ne e kërkojmë. Ne dëshërëm që kështu të e të mjetën, nga se jetë është, e dhruar nga Allahu i madhruar, dhe e ka një qëllim, e kjo qëllim është të adhurim Allahu a zogjel ashtë si kur se duhet. kuptuam se adhurimi qenë ka i përbërn nga fjallet dhe veprat. Tësat i don Allahu dhe qenë ka i përbërn nga braktisia disa fjallet dhe veprat që i uren Allahu. A të herë, kur një vepr apo një fjall ngritet në shkallën e adhurimit dhe për këtë arsuje merituim shpullimin. A ka mundësi që gjdo fjall, gjdo vepr, të jetë adhurim? A ka mundësi që do që ka të që të flasë me që e nga dhërim, dhe a ka mundësit që gjithë dhëve për që uneve praj, leviza e kësoj dore, apo e kësoj dore, apo ule e me në këtë karik, a ka mundësit këtë e të dhërim? Gjitha ka mundësit e nga dhërim. Gjithat. Mirë po, nëse vetëm i plëtësujnë vetëm dy kushte. Plëtësuj vetëm dy kushte. Dhe ki parasysh këto dy kushte, vazhdimisht, mbesoni, e them me plë Nëse edhe luan futbol, nëse edhe luan basketbol, nëse edhe hanë buk, nëse edhe shetit, nëse edhe lahesh në deti apo në liqe, nëse edhe flan, po edhe nëse flan, edhe kur të flan, me këto dy kushte, krejtë shëndrod në adhërim. Ti flan, nështë të gëzotit shkruan shë probleme, se këj person e adhëron në zotit. Kjo është islamit. Kjo është feja islamit. Në dëshërëm që me këtë kuptim të ajtojmë fejnë tonë, me këtë kuptim të ajërojmë Ramazanin e të falimi e kështëmerad. Për të dhitër, se kur një fjallë apo një vej për bët adhurim, cëlletin ato dykushte, që kur të përzien këtë dykushte, me cëllin nëndë fjallë, me cëllin nëndë vej për, do mos do, do të rezulton adhurimit. Për këtë do të njemi, me lene Allah o të madruar. Pas këti pushimi, në ndishtin vijem, Zotë, ju është për bleftë. E <tos> shrafu l'arabi wa l'ajemi <tos> Këjru men jemshi ala qademi Kësitul ma'rufi gjami ata, sahibul e hësani wal kërëmi. Shikosë ndërruar, u këthim për sëri për dëvajduar rukëtimin tonë në kërkim të adhurimit. Kuptuam definicionin e ndhurimit. Dhe kuptuam se në bazë të këtij definicioni, do kuptuam se në bazë të asaj që thamë më herët, kemi mundësi që të gjitha lëvizjet tona gjatë vites ton, kemi mundësi që të gjitha fjalët tona, të gjitha veprat tona, të gjitha angazhimet tona ti adresojmë në adresën e ndhurimit. Andaj Një nga shokët e Muhamedit aleyhis salam thot, un edhe kur jam i zgjuar, por edhe kur flaj, un e shpresoj Turkës që është adhurim. Edhe kur jam në gjum, shpresoj që të më shënohet tek Zoti se un jam duke adhuruar Allahun e madhruar. Prandaj, në bazë të këtij kuptimi, është shumë e rëndësishme që ta kuptojmë çka e bën veprën adhurim dhe çka e bën fjalë adhurim. Çka bën ju min adhrem? Çka bën lojën tonë adhrem? Çka bën? Pasurin tonë adhrem, ushqimin tonë adhrem, ek ç'të merat. Ma di në hadith Muhamedi Ali sallam hyn edhe një në një intimitet edhe më të thellë se kjo çert që ja për Duk e përmendë Dhëmtani. Duke thënë një fjalë të tij të, të njohur, thotë Muhamedi Ali sallam edhe në mardhenje që i bën burin me gruan, është a dhërem. Janë që di shok të ti. Ka thonë si dërguar i Allah, dikush për neve, e shfryen e pshën e ti dhe këj i konserot a dhërem? Ka thonë Muhammedi a.s. Në qofë se do të bënë të këtë në të ndaluarën, në qofë se të njëtë në vëprim do të bënë të, me gruan e ndaluarën, Qëka do të ishte për te? Mëkat! Do të ishte mëkat! A tërë nëse këta e bënë me gruën e të ilegjitime, do të jetë sevapë, do të jetë adhërim. Kjo është islami. Ndë islami nuk ka ardhë me në ndanë nga jeta. Islami nuk ka ardhë me në apengu. Islami nuk ka ardhë me qenë në garkesë në bisu pe tona. Për kundrazi, ka ardhë islami, ka ardhë Muhammedi a.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s t'i jap kuptim jetës ton, t'i jap kuptim kënacive tona, t'i jap kuptim çdo sandi në jetën ton. Veprat tona, fjalët tona këto me radh. Sa veprime son në jetën ton, që dikur kanë paraqit kënacid të veçantë për neve, sa të kanë hupa të. Ande ka Islami ç kënacia të mbetet vazhdimisht kënaci. Çe mira të mbetit vazhdimisht e mirë dhe keqja të mbetit vazhdimisht e keqja tër këtë tham kem mundësit të aralizojmë që gjumë i onë, knëtësia i onë loja i onë, arktimi i onë sërëzdet i onë, probleme tona pasuria i onë, varfria i onë ledzimi i onë tërkja të shëndrojt nga adhurem thamë se tërkja ka mundësit të bëtë për mes dy pikave Nëse ato përzihën me këto fjallë, nëse ato përzihën me vepra tona, do të përdojnë adhore. Të dhe të janë këto dy kushte, këto dy pika, të që datë e bëjnë një vepër adhore. E para është sinceriteti. Që gjdo fjallë që burëm për neve, gjdo vepër që burëm për neve, të shikojmë A është kjo për Zotin? A është kjo me lehen e Zotit? A është kjo se rezultat i raportëve të mija me Zotin? E kështë më rallë. Njerë të domë mos do veprojnë për dheqë, është e pa mundshme që njeriu, fjallët e ti apo veprët e ti, mos të stimulohen, mos të nëzitën nga diqka. E pa mundshme. Dhe qdo kushtë njetë në kësoj bote, për mes fjallëve dhe veprëve të ti, synën të arrin diqka, synën të knash diken, synën të arrin kënacin e dikuit e kështu më radhë. Edhe musliman të në të tilë, vetëm se ata, për kunder të tjereve, insistojnë që të arrin kënacin e Allahot Azzaujën. Dhe vetëm ata e arrin, për shfarë arsuje, në dëgjene këtë fjallë të Allahot Azzaujën dgjone këssembullt mrekullueshëm te zotit te madhruar ne lidhje me kje fjala dermatani tat allah azza jal darab allah rajulan fihi shuraka mutashakisun wa rajulan salaman li rajul hal yastawiyani mathalan alhamdulillah allah asiluv shembull e nje njeriu i cili është punëtor i cili është punëtor tek shumë përgjajës çka çka nuk kupton kë. Një njerëz ka shumë përgjajs kërkon dhe synon që me punën e tij të kënaqësh të gjithësa. Si është halli, këti? halli i këtij? Halli i tij është halli më i keq paramendon njëri që i ka 5 drejtora, 5 shefa, 5 përgjeca, se cili kërkon nga ajt dhe ty të saktuar, nga se cili kër... Për se cili kërkoj që të arrin kënacin, të arrin atë që ka kërkon ajt për ti. Si, si lëtë kënjëri? Njëri, një njëri thët ullu, drejtori në mërë një thët ullu, tjetër thët, ja, ngritu, tjetër thët vrapa, tjetër thët, ja, tashhec, tjetër thët, ulo si është i takë një vëllai këtu sot është jeta e plot njerëz sot shumë njerëz jetojnë sot për të qonas të tjerët shpesh erë e, e lejm anësh edhe kënaçin ton vetëm që mos lasin të tjerët për neve do të thotë jetojnë për të tjerët sa njerëz e prishin rehatinë në shtëpisë të, të tjera për shkak të fjallëve të fqinëve të tyre. Sa njerëz, hynë në borsi e deri në fyt, pas të i këthimi i borsive, sa shumë ju kushtanë, lodhje, mundim, dëshprim, piklim, përqarën familje, pse ka hynë bërqë? Nëse është dashtë që ta martan djalin, ose është dashtë që ta përqil vajzën, e në këtë martes, ose në këtë përcilje, s'ka pas mundësi të bënë si kurse ka bërë fqiu i ti. S'ka pas mundësi ti mbledhë meqës dhe shokteve, si kurse ka mbledhë tjetëri. Ate nëse e bëjmë diqka më të ollë, të flasë i njerës. Për të mbyllër guajt e njerësve, duhet të lëmë vetën keqë. Të jimë në borë që, e kësë më radhë, e pasë të që ka ndodhë, a i ke kn Kjo është e kjeqe e dytë. E kjeqe e parë është se të bëhen shumë përgjeca. Të bëhen shumë zëtni. Nuk din cilin me ndegju. A me e bët darsëmë si kur se thotë kë, apo si kur se thotë aj. A me e për cilë babën në varë si kur se thotë kë, apo si kur se thotë kë. Si tja bëjmë? Vashdimisht në angazhime. Vashdimisht në preukupime. Vashdimisht në garkjesë. Kjo është e parëa e keqe që në ndodhë, nëse jemi të këtilë, nëse nuk jemi të sinqerë dhe që për Zotit. Dhe e dyta, kur nuk do të arim kënë atësin e tyre? Do të thojnë ty, bërë darsë më në kështot, do të thojnë ty, përcjel e babë në kështot, do të thojnë ty, ndërtej është të pinë kështot, dhe ti duke insistuar që të arim kënë atësin e tyre, që t'jës në raport mirë me ta, që t'lavdrojnë, t'arajnë krahënë, filani kështë të bërdarë sëtë mirë, i në gjendje gjithë shka të bëjshë, ty është në barqë, ty është në këtë, e në atë, e kështu më radhë, dhe në fund, në fund, a do t'jën të knaxër, kuar? Nuk do t'knaxër, për e të ferarëshyja, nga se ti i ke knaxër ata, ti ke punuar për ta, në logari të knetsisë së zotit të ndapë. Pra ndaj nuk është e që dhejshme që sot njerës duke vërapuar pas kësoj knetsie, duke vërapuar pas ti personi për të knax, apo duke vërapuar pas seti për të knax. Njeri vërapan të knax këtë, e a të knax atë, ose të knax atë, ose vetën, e zotit ku është nuk e gjithësën. Nuk është zotin list në ti që duhet me knaqë Fote zotin këtë list Dhe bëne të parin Edhe gjumit të lëgaritit a dhurim Kjo është qëllimi Nga se Nëse e hidran Allahun Dukë e knaqë njërzit Do tjenë të hidruar edhe njërzit Kërë në do të knaqë Mirë po Nëse e knaqë Allahun E me këtë knasin ndodhë që t'hidhruat një kush për njerëzve, atër edhe ata një dit për e ditë dhe të të nashëm. Shikani sa so bukur shprejt një djetar një dhe me këtë punë. Thët, o të që kërkan knasit e njerëzve, o të që punan për t'imbyllë gojët e tyne, o të që angazhoash për t'arrahur krahun njerëzit, o të që posunan me pun të tuja e knasin e njerëzve, Dije se, zemra e ati që e synon, është në dorën e ati që po e hidron. E kuptove? Edhe njëherë. Zemra e ati që po e synon, zemra e ati që po e synon, është në dorën e ati që po e hidron. Përëndaj, nësa Allah i ka ndorë zemrat e njerëzve, a i ka mundësi që të futë, në zamërët e tyre pajtim apo hidrim. Po dhejështi. Pseqeriteti. Vetëm për zotin djetojmë. Nëse dëshëm të flajmë, qikojmë se këtë gjumë tash, a e knatë zotin? Po e knatë që flaj. I të rgjume është atore. Dëshërujmë që të bëjmë një ahëngë. Këtë ahëngë, a e knatë zotin? Po, knatë që. Dëshirëm që të luem një loj, që farën e qofta jo? Ja? Shikaj e maspari. A e këna të zotin kjo? Po e kënaq, luaj. Dua që të shkojnë pushime. Shikaj, a e këna të zotin? Po e kënaq, sh? shkaj. Dëshirë që të shkojnë pushime. Dëshirë që të bëjnë një darsëm. Dëshirë që të luaj një loj. A e këna të zotin? Jo nuk e kënaq. Lere! Gase lereja është të thurim. Vecë pëse që shku me lujt, dikund, nga se të ka penguar, se zoti nuk e dën atë shkuarje, veçë pëse s'ke shku, të shkruat a dhurim. Kënë fa nga gjimi s'ke vo? Asë që falë, asë ke aske fal, aske agjeru, asë ke dhonë pare në rukë të zotit, s'ke dhonë limorë, s'a da, kur gjë? Mirë për, po, veç kene në shpi. Karë kohë e namazit, nuk flajt ashtë, se zoti nuk dënd ashtë me flajtë kur që s'ke bëti, veç s'ke fletë, kënajtë, këtë shkotë adhurim. Këtë shkotë adhurimit. Na këtë e synojmë, fute sinceritetin veper, në gjdo vepër, në bas të këti kuptimi, gjdo vepër, gjdo fjatë, dhe të shëndruat në adhurim. Synoj e tregun, që të bësh i pasur, dhe thuaj, po shkojnë këtë treg, po hynë këtë biznes, po hynë këtë pun, që të punaj, nga se... Zoti e ka lejuar tregtin, Zoti më ka lejuar kët. Po shkoj nën Zotin që të fitoj e pastaj ta shpenzoj sikur s'e ka kërkuar Allahu për meje, ta shpenzoj në familjen time, ta shpenzoj në ndihmë të, të tjerëve. Muaj ashtu sikur ka kërkuar Allah i madhruar, ti që më punu, e që më fitu, e ka më dhuruar pasuria, e kimu kënaq, e kimë dallë me familjen tënde dhe kimu shkrua tek Allahu se ky njerëz është duke e realizuar qëllimin e krijimit të tij. Ky është adhurimi. Ky është adhurimi ndaj Zotit. Edhe kur të flen, flai për Zotin. Edhe kur të ngrihesh nga gjumi, ngrihu për Zotin. Edhe kur të punosh, puna për Zotin. Edhe kur të pushosh, pusho për Zotin. Edhe kur të luash, luaj për Zotin. Edhe kur ti nargtym, argëtohu për Zotin. Dhe kur je serioz, dhe kur je në, në punë, bën e kët për Zotin e gjithmonë. Ky është kushti i parë. Kërshpike e parë, sinceriteti për Zotin Do të kemi një ende Ta kime tonë me sinceritetin Kemi ende që ka të miremi Dhe që ka të flasim Lidhe me sinceritetin Mirë po tash E përmenda këtu sinceritetin Betëm sa për të na e Qarsuar sa më teper Për të na e bërë sa më qeltër Sa më të kuluar Fotografi në adhurimit Kushti i dytë është që tjetë gjumë jonë, që tjetë loja jonë, arktimi jonë, adhurimi jonë, vepra tona, fjallë tona, gjësën tjetë adhurë. Qështi i dytë është që e tërkja të bëhet në përpudhje në mësime që ka armë të Muhammedi Alei Sera Tosera. Kjo është muslimani. Kështë muslimani e ja dhërën Allahon a zogjel Allaho i madhruar e ka dërguar Muhammedin a lehi salatu wa salam që të nëmsën se qka dënë zoti dhe qka nuk dënë zoti nuk në nukimin kontakt të drejt përret me Allahon e madhruar që të dim këtë andaj sa so shpesht njerëzit e bënjive prem në emër të fesë dhe thënë se zoti e dënë aty nuk i mungon si në qirtetit Atë në emër të Allahut e bëjnë. Në emër të realizimit të drejtë e bëjnë. Mirë, po i mungon kushti dyjt. i dytë. Ju mungon kushti i dytë. Ai është se nuk e bëjnë në pajtim me mësimet e mësime Muhamedit aleyhis salam. Ana sinjëret e është mirë, po nëse mungon pasimi, nëse mungon nëse mungon konfirmimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë vepër Sër çovrim. Nuk është atore. Nëse ndëgjojmë njerëzit thonë, sonte është nota e madhe, nesër është dita e madhe. Kjo vepër është e mirë me u bë. Kur të vdes dikush është mirë diçka me i futë për funi, e dikush të jo diçka me i vendosë përmbi. E dikush thot kur vjen nusja është mirë me i vendosë diçka këtu, e diçka pse këtu ka? Po Zoti më ruaj. Në emër Zotit po Sinqeritet nuk mungon. Mirpo. A ka dhën le për kët Muhammed aleyhis salam? Jo nuk ka dhën le. Atë rë lënë. Atëra mos e ban, nuk është a dhuren. Prandaj timit sinqert për Allahun dhe veprat tona të jenë përpuse të plot dhe fjalët tona të jenë në përpuse të plot me mësimet e Muhammedit aleyhis salatu wa salam. Atëra me të dyja Çdo veprë, çdo fjalë që e fut në këto dy kushte, në urat e këtyre dy kushteve, çdo fjalë dhe veprë që të del pozitivisht e testuar nga këto dy kushte, është adhuran. Çfarë do kufta? Ky është adhurimi ndaj Allahut Azza wa Jall. Andaj përmes tërë kësaj që e tham deri më tani, Dëshiroj që, gjdo veprim që e bëjmë, gjdo fjall që e bëjmë, që e themi, gjdo qëndrim që e marëm, gjdo shkuarje dhe ardhje, gjdo ule dhe ngritje, letjet, letjet për Zotin dhe me Zotin. Dhe letjet në përpudhje me fin e Zotin. Nga se, të gjitha që kemi nevoj për këtë, Zotin ka përmanë. Zotin e ka mësuar gjdo sen, andaj nuk kemi nevoj që ta në kohemi, nga se mësimet e Muhammedit Alehi S.A. janë të mjaftuashme për jetën tonë, janë të mjaftuashme që ta verifikojmë gjdo fjallë dhe gjdo vepër ashtë të dhurim për mes fjallëve dhe vepërve të Muhammedit Alehi S.A. Dhe duke kuptuar sinceritetin, dhe duke kuptuar pasimin, ne e kemi realizuar drejt, si kurse duhet fjalen, La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Nuk mëritan të adhuruat, nuk mëritan të jetohet, nuk mëritan të punohet, për asken, pos për Allahun, sinë qëriteti, dhe dyta, duhet që tërë këtë të bëjmë, si kurse ka thënë Muhammed A.S. Muhammed Rasulullah, Muhammed e dërguar i Allahut, kjo është feja islame. Feja islame është që mos të adhurojmë asë këndë posë Allahut dhe mos të adhurojmë Allahun asë sësi posë si ka kërkuar Allahu për njeve. Nëse kështë e kuptojmë islamin më dëvërtit do të kemi një qasë e kompletitë në dhe fjesë Allahut asë qënë. Dhe do të kemi në gjendje që ti vlerësojmë edhe punët tona por edhe të të tjerve sa janë islame apo nuk në islame. Sa ka vepër sot, sa ka veprimet e muslimanëve sa që i mbështetën Islamit e që për shkak të son veshja akuzohet edhe i stambë edhe muslimant. Si ta diim për një vepër sa kur të bëjnë muslimant, ai të kanë Islamin apo nuk i kanë? Sigurisht që nuk keman mundësi ta diim, gaz është e mbërthshme. Është e Zotit. Nuk keman mundësi të diim se kë njëri apo bon për Zotin këtë punë apo nuk po e bën. Këtë këtë e lëm Zotit. Mir po, neve na ka mbetë e dyta. Nëse dikush bën veprime të zatë nuk i përmban feja, të zatë nuk i përkra jetë e Muhamedi sasarëm, nuk i përkrahen mësimit e ti, me pletë goj, dhe me pletë bindje themise, islami është lartë për kësaj, letë të borojmë këto vepra, letë të borojmë këto fjallë nga kush do qoftë, sëtë islami sulmojët, përshka këtë veprave të pandërgjashme që i bëndi kush poshte për pjetë, sa dëmtime i shka këto njerët pa faj Qoft ato edhe eksplodime të ndryshme. Qoft ato edhe veprime ndryshme, dhe veprime të ndryshme. Çfarë do qoft ato? Inveshionin muslimanëve, dhe të gjithë muslimanë akuzohen se janë të tillë nga se simbas tyre feja i mëson çu të bëjnë. Po mirë, na bësin më çka këto veprat që kjo vepr e pranuar tek Zoti, ti e adhurim, duhet të blesh këto dy kushte. Hajde po kthehemi tek mësimet e Muhamedit (sallallahu alaihi wasallam) dhe të shikojmë. Kto veprime ai përkra Muhamedi Alisson, për ti është e alisan, gjall aj a do t'i përkrahte a do t'i trajton dhe të ti dhe t'i pasus e ti pa dushim se jo pa dushim se jo me plët përgjësia thëmë këtë se pa dushim se jo për ndaj këtë dikush të janë shumë të dobeshme për neve me këtë glesojmë nga dhe jetën ton edhe veprimtarin ton edhe të të tjerve me një fjalë, me këtë dikush të edim Se kur një fjalë është adhurim, ku niv për ashtu adhurim e kur nuk është e tillë. Për në fund më mbetet që t'i them vetëm edhe këtë fjalë dhe më të ta përfundoj. Ky është kuptimi i drejtë i Islamit dhe ky është kuptimi i drejtë i adhurimit. Mirpo. Për shkak të këtij kuptimi të këtij definicioni, për shkak të këtij kuptimi të Islamit mund kët pikë të adhurimit kanë ndodhur devijimet të ndryshme e të shumëta, të cilat e kanë shumtuar imajnë e islamit, dhe të cilat kanë bërë që muslimanet mos të jenë musliman si në basë fesë të tyre, por të jenë musliman si në basë qefëve dhe tekeve të tyre. Andaj, kur jemi bërë kështot, nuk jemi pasë mundësi që asë vetë të ndimë knatin e islamit, por asë të bindim të tjere se islami është i mirë. Prandaj duhet të rikthehemi këtyne kuptimeve. Dhe të kuptojmë kështu të fjalën shahadete, la ilahe illa allah muhammedur rasulullah. Me kuptimet që kemi thënë më herët dhe me këtë kuptim të këtij adhyrime që falëm deri më tani, ne nhënie këtyne dy kushteve. Që jeta jon të jetë për Allahun, vdekja jon të jetë për Allahun, pasuria jon të jetë për Allahun, varfria jon të jetë për Allahun, gjumi jon të jetë për Allahun, dita jon të jetë për Allahun, ekzëm radh. Me këtë e pofundojmë përsa të dhe lusim Allah në madhruar, që të na mundësëj që të kuptojm fenë si kur se duhet, që të na mundësëj Allah i madhruar, që të jetojmë në njën e adhurimit, që që da se kënd i jetës ton, të jet i numruar, si se kënd i kaluar në adhurim, që gjdo minut dhe gjdo orë, e gjdo dit, e gjdo javë, e muaj, e vit, dhe në fund e tërjeta jon, të jet e logaritur se ka kaluar në një në adhërimin dhe Allahot a Zogel dhe si të til e kemi kryar obligimin dhe Allahot i akimi dhën të drejt atë zote që e mëritan i kemi regluar raport me të si kurse duhet dhe në fund e kemi kryar rolin që është kërkuar për neve si kryesa me një fjal kemi razuar qëlimin për të cëllimi kryuar do të kemi endë që katimin e mësiont e arshme në vim dirja të herë Zoti ju ruajt U mundsov që tjenë në Kujdesin e ti U përshkoft juve gjithve Në mshira e Zotit Falja ti U apranov Zoti adhurimet e juaja të gjitha Derin takimi në ashtëm Assalamu alaikum Rahmatullahi wa sallam